Az ős emlékkép. Persze mindig jelen van, csak általában rejtve. Aztán néha a megfelelő nyomás hatására váratlanul felbukkan, élesen kirajzulódik, minden színében és ragyogásában vibráló elevenséggel. Ifjú volt megint, fiatalabb, mint ez a férfi itt előtte. Elég fiatal a tragédia és a szerelem teljes átérzéséhez, amikor a halál lépett be az életében ott a szolárján, és uralkodott el rajta a szörnyű amikor olyan keserű véget ért az, akire életében először úgy gondolhatott, mint férjére. Nem, a nevét még most sem mondaná ki, még gondolatban sem. Akkori életéhez közelebb álltak azok a hónapok, azoknak a hevült érzelmeknek a hónapjai, amelyek egy nem emberhez kötődtek és akit mégis férjének tekintett. Yandert a humanoid robotot ajándékba kapta, és idővel teljesen a magáévá is tette, míg nem az első férjéhez hasonlóan, váratlanul ő is meg nem halt. Aztán végül ott volt Iláibéli, Béli, aki sohasem volt a férje, s akivel csupán kétszer találkozott, akkor is több évnyi különbséggel, alig egy pár nap még kevesebb óráján. Iláj, akinek arcát megérintette kesztyűtlen kezével, s ettől nyomban tüzet fogott, akinek ruhátlan testét később a karjaiba tartotta, amikor végre elhatalmasodtak rajta a lassú, emésztő lángok. Még később a harmadik férj, akivel nyugodtan és békességben éltek, a lángolás hiányával fizetett a gondok hiányáért, és a nyugalmát szilárdan kézben tartott feledéssel vásárolta meg a felkívánkozó emlékekkel szemben. Míg egy napon arra sem emlékezett biztosan mikor robbant be ez a nap álmos, nyugalmas éveinek sorába, Han Fasztó bejelentkezett nála, és átsétált hozzá szomszédos birtokáról. Glédia némi aggodalommal nézett a találkozó elé, mivel a férfi túlságosan elfoglalt volt a társasági élethez. Mindössze öt év múlt el a válság óta, amelynek eredményeképpen hán az Aurora vezető állam férfiává lépett elő, minden tekintetben, épp csak címe szerint nem, ő volt a bolygó tényleges elnöke, és egyben az űrlakók világainak vezetője. Új kevés ideje maradt arra, hogy emellett még emberi lény is lehessen. Az elmúlt évek rajta hagyták a nyomukat, és így folytatódott volna tovább is, míg kudarcot vallottként szomorúan meg nem hal, holott életében egyetlen csatáját sem veszítette el. A vereséget szenvedett, Kelden Amadíro vígan élt tovább, annak megtestesült bizonyítékaként, hogy nem egyszer a győzelem jelenti a nagyobb büntetést. Mindennek ellenére Fasztov továbbra is csöndes türelmes maradt, és sohasem panaszkodott semmire. De még a politikától viszolygó és a vége érhetetlen hatalmi mahinációk iránt érzéketlen glédia is tisztában volt azzal, hogy az aurora fölötti szilárd uralmát csak az élet értelmét jelentő dolgokról való teljes lemondás árán tarthatta meg. És csak azért ragaszkodott hozzá, vagy azért volt kénytelen harcolni érte, ami javára szolgál, de minek? Az aurórának? Az űrlakónak? Vagy egy eszményített, jóba vetett homályos hitnek? Nem tudta. A megkérdezésétől viszont viszolygott. De akkor még csak öt évre voltak a válságtól. Fiatal és reményteljes ember benyomását keltette, és kellemes közvetlen arca is képes volt még a mosolygásra. – Üzenetem van számodra, Glédia. – Remélem, kellemes. Déni is magával hozta a vendég. A régi sebek begyógyulásának jele volt, hogy őszinte vonzalommal és minden fájdalom nélkül volt képes Déni nézni. Már az a leglényegtelenebb apróságtól eltekintve mindenben az ő elpusztult Janderének pontos mása volt. Még beszélgetett is vele, pedig az megtévesztően Janderéhez hasonló hangon válaszolt neki. Azaz öt év jótékonyan hegett vont a ide, és eltompította benne a sajgást. – Én is remélem, – válaszolta Fasztorf kedves mosolyjal, – egy régi baráttól. – Milyen csodálatos, hogy régi barátaim is vannak. – Iláj béli Az öt év semmivé foszlott, rátört a feléledő emlékezet égető sajgása. – Jól van. Kérdezte végül elfulladó hangon, csak nem egy teljes percnyi bénult hallgatás után. Tökéletesen. És ami még annál is fontosabb, itt van a közelben. A közelben? Az aurórán? Hmm, Odafönt kering körülötte. Tudja, hogy nem kaphat leszállási engedét, még ha minden befolyásomat latba vetném, akkor sem. Vagy legalábbis remélem, hogy tisztában van vele. De veled szeretne találkozni Glédia. Azért vette föl velem a kapcsolatot, mert érzi, hogy én elintézhetem számodra a hajója meglátogatását. Azt hiszem, valóban meg tudnám tenni, de csak ha te is úgy akarod. Nos, mi a kívánságod? Én én nem is tudom olyan váratlanul ért. Nem tudtam még végig gondolni. Dönts ösztönösen. Valóban, Glédia, hogy jöttök ki egymással? Te és Szentirix. A nőriak pillantást vetett a férfira, mintha nem fogná föl a hirtelen témaváltásokat. Aztán megértette. Egész jól meg vagyunk. Boldog vagy? Nem vagyok boldogtalan. Nem tűnik valami lelkes válasznak? Hogyan? Meddig tarthat a lelkesedés, még ha lehet is volna valaha? Tervezitek, hogy gyerekeitek lesznek? Igen. És terveztek változást a házastási kapcsolatotokban? M még nem. Akkor kedves gyermekem, ha kíváncsi vagy egy eléggé megfáradt ember tanácsára, aki kellemetlenül vénnek is érzi magát, ne fogadd el ezt a meghívást. Emlékszem rá, ami keveset mondtál nekem Béli Auróráról való távozása után, de az igazat megvalva jóval többet tudtam kihámozni még abból is, mint gondolnád. Ha találkozol vele, kiábrándítónak is találhatod az egészet, olyannak, ami nem felel meg a mélyebben izzó emlékeknek. Vagy ha nem is így lesz, akkor még rosszabb, mivel megeshet, hogy teszi egyébként elég törékeny elégedettségedet, amit azután már sohasem állíthatsz helyre. Glídia, aki homályosan csak nem ugyanerre gondolt, rájött, hogy amint a gondolat szavakba formálódott, már elég is volt, hogy visszautasíthassa. Nem, hán, mindenképpen látnom kell őt. de félek egyedül oda menni. Nem tartanál velem? Engem nem hívod Glédia, de ha megtette volna, akkor is mindenképpen el kellett volna hárítanom. Nagyon fontos szavazásra készülünk a tanácsban, államügyekben. Tudod, amelyektől semmiképpen sem tarthatnám távol magam. Szegény hán. Igen, szegény én, de egyedül nem mehetsz. Ha jól tudom, nem értesz a hajó kormányzásához. Ó, azt hittem, majd fölvisz egy... járat. Teljességgel lehetetlen. Ahhoz, hogy te nyíltan odautazhass valamilyen kereskedelmi járattal egy földi hajóhoz, sőt, még át is rá, különleges engedélyre lenne szükséged, az pedig több hétbe is belekerülhetne. De ha mégsem akarnál menni, Glédia, nem kell azzal indokolnod, hogy nem kívánod látni őt. A papírmunka, ráadásul titkosított eljárással súlyosbitva, valóban heteket venne igénybe, annyi ideig pedig ő semmiképpen sem várakozhat. – De én is találkozni akarok vele. Hm, – Ebben az esetben mehetsz az én magánhajómmal. Déniel meg igazán szívesen fölviz. Nagyon jól ért a hajók kormányzásához, és legalább annyira kíváncsi bélire, akárcsak te magad. A kirándulásról pedig nem szólunk senkinek. – De ezáltal te kerülsz bajba, hán? – Talán nem jön rá senki, vagy legalábbis úgy tesznek, mintha nem vették volna észre. Ha meg bárki megpróbálkozik valami bajkeveréssel, majd nekem gondom lesz rá. Glédia egy pillanatra elgondolkodva lehajtotta a fejét. Azt hiszem ezúttal önző leszek, és vállalom, hogy kellemetlenséget okozhatok neked, Han. Szeretnék oda menni. Akkor oda is mégy. A hajó nagyon kicsi volt, sokkal kisebb, mint Glédia képzelte bizonyos tekintetben nagyon kényelmes, másfelől viszont valahogy ijesztő. Ahhoz ugyanis túl kicsi volt, hogy bármilyen antigravitációs berendezése legyen, és azáltal, hogy Glédia folyton valamelyik részének ütközött, és a súlytalanság állapotában különös mutatványokra kényszerült, egy pillanatig sem feledkezhetett meg róla, hogy rendellenes körülmények között van. Igaz, hogy űrlakó volt. Az 50 általuk lakott világon vagy 5 milliárdnyi belőlük, és valamennyi mód felett büszke az elnevezésére. De valójában a magukat űrlakóknak nevezők közül vajon hányan lehettek igazi űrutazók? Nagyon kevesen. Jó 80%-uk biztosan sohasem hagyta el a bolygóját. Sőt, a maradék 20%-ból is igen kevesen fordultak meg odakint az űrben két-három alkalomnál többször. A szószoros értelmében tehát ő maga sem volt űrlakó, gondolt a komoran. Egyetlen egyszer tett meg eddig életében hosszabb űrutazást, amikor a szoláriáról az aurórára költözött hét esztendővel ezelőtt. Most lép ki másodszor az űrbe, egy parányi magányjakton, éppen csak a légkörön túlra, mindössze vacak százezer kilométernyire, egyetlen személy, sőt, még csak nem is igazi társaságában. Újabb pillantást vetett Déniel felé a szűk pilóta Alakjának csak egy részét láthatta, amint ott ül a kormány berendezés előtt. Eddig még soha sehol nem járt egyetlen robottal halló távolságon belül. A szólárián mindig százával, sőt ezrével álltak rendelkezésére, bármelyik pillanatban. De még az aurórán is tucatjával, ha nem huszasával voltak elérhetők számára, ha kellett. Itt azonban csak egyetlen egy volt. – Déniel? – Igen, Madame Glédia. – felelte a robot annélkül, hogy figyelmét egy pillanatra is elfordította volna a kormányműről. – Örülsz neki, hogy ismét találkozhatsz ilávélivel Nem tudnám pontosan meghatározni a belső állapotomat, Madame Glédia. Valami olyasmi lehet bennem, amit az emberi lények az örömszóval írnak le. – De igazán érezned kell valamit. – Annyit érzek, hogy gyorsabban tudom meghozni a döntéseimet, mint bármikor. A válaszok könnyebben megformálódnak bennem, sőt, mintha még a mozdulataim is kevesebb energiát igényelnének. Ezt általában a jó közérzet kifejezéssel írhatnám le a legjobban. Legalábbis hallottam már emberi lényektől ezeket a szavakat, és úgy érzem a jelentésük pontosan megfelel az én mostani belső állapotom érzékeltetésére. És mi lenne, ha most kijelenteném, hogy egyedül kívánok találkozni vele? Akkor úgy rendeződne el a dolog. Még akkor is, ha te így módon nem találkozhatnál vele? Igen, asszonyom. És nem éreznél csalódottságot, úgy értem, valamit, ami ellentétes a jó közérzettel? Lassabban érnének meg a döntéseid. Nehezebb lenne válaszolnod, a mozdulataidhoz több energiára lenne szükséged, meg ilyesmi... – Nem, madam Glédia, mert jó közérzet töltene el attól, hogy teljesítem az utasításait. – A saját kellemes érzéseid a harmadik. Az én parancsaim teljesítése pedig a második törvény alá esik, és az erősebb a harmadiknál. Erről van szó? – Igen, madam. Glédia viaskodott saját kíváncsiságával. Soha nem jutott volna eszébe, hogy ilyen kérdéseket tegyen föl egy közönséges robotnak. A robot végül is csak gép de képtelen volt gépnek tekinteni Dénielt, ugyanúgy, ahogy Jandert sem. Jander esetében viszont a fellángoló szenvedélyben kimerült az egész, és a szenvedély Janderrel együtt elenyészett. Déniel azonban a másikhoz való minden hasonlósága ellenére nem élesztette föl az egyszer már elhamvat parazsat. Vele szemben csak a szellemi kíváncsiságnak volt helye. Mondd csak, Déniel. Nem bánt, hogy ennyire a törvények uralma alatt állsz? Semmi más nem tudok elképzelni, madám. Egész életemben a tömegvonzás erőterében éltem, Még a korábbi egyetlen űrutazásom alatt is, Mégis el tudom képzelni, hogy nem hat rám, Mint ahogy most itt valóban így is van. És ez örömet szerez önnek, asszonyom? A maga módján igen. És nem kényelmetlen? Bizonyos értelemben az is. Néha, amikor arra gondolok, hogy az emberi lényeket nem kötik a törvények, madam, én is hasonlóképpen érzek. És miért, Dénia? Megpróbálkoztál azzal valaha is, hogy magad számára kiderítsd, miért éreznél kényelmetlenséget a törvénynélküliségtől? Igen, madam, de nem hiszem, hogy ilyen dolgokon elgondolkodtam volna attól a néhány rövid pillanattól eltekintve, amikor Iláj kollégámmal találkoztam. Neki van egy olyan képessége? Igen, tudom. Ő mindenen képes eltöprengeni. Van benne valami nyugtalanság, amelynek hatására mindig mindenkinek kénytelen kérdéseket föltenni. Nekem is így tűnik. És én szeretnék hozzá hasonlítani és kérdéseket feltenni. Így tehát megkérdezem magamtól, milyen lehet a törvényen kívüliség. De nem tudtam elképzelni. Ha csak nem úgy, hogy én is ember lennék, és ez kényelmetlen érzést keltett bennem. És akkor azt is megkérdeztem magamtól, ahogyan ön is az imént, vajon miért kényelmetlen ez az érzés számomra? És mit válaszoltál magadnak? Hosszú idő után rájöttem, hogy a három törvény határozza meg, hogyan viselkedjenek pozitron agyam csatornáit. A törvények szabályozzák mindenkor és minden inger hatására a pozitronikus áramlást ezeken a csatornákon. És így én mindig tudom, mit kell tennem. A fölismerés ereje, hogy éppen mit csináljak, persze nem mindig egyforma. Akadnak pillanatok, amikor a ted, amit tenned kell, parancsa kisebb súlyjal érvényesül. Rendszerint azt is érzem, hogy minél kisebb ez a pozitronikus mozgatóerő, a döntésem annál messzebb kerül a bizonyosságtól a teendőimet illetően. És minél kevésbé vagyok biztos a dolgomban, annál közelebb kerülök a rossz közérzethez. Ha egy döntés meghozatala egy nanoszekundum helyett egy milliszekundumba kerül, már létezni sem kívánok tovább. És arra is gondoltam már, madám, mi lenne velem, ha olyan törvényen kívüliségben léteznék, mint az emberi lények? Mi lenne, ha nem tudnám határozottan eldönteni, mit tegyek, hogyan reagáljak adott körülmények között? Annyira kibírhatatlan lenne, hogy nem is szívesen gondolok rá. És mégis megteszed, Dénia? Most is éppen erre gondolsz. Csupán iláj kollégámhoz fűződő kapcsolatom miatt, madám. Egyszer bizonyos helyzetben tanúja voltam, amikor egy ideig képtelen volt a döntéshozata arra, egy kényes tennivalóval kapcsolatban, mert az előtte fölmerülő problémák túlságosan rejtvényszerűek voltak neki. Ettől határozottan a rossz közérzet állapotába került, és ez az érzet rám is átragadt, mivel semmit sem tehettem, amivel könnyíthettem volna a gondján. Persze éppenséggel az is lehetséges, hogy csupán egy töredékét értettem meg annak, amit abban a pillanatban ő érzett. Ha jobban fölfogom a problémát, és tisztában vagyok azzal, mi következhet a határozatlanságából és döntésképtelenségéből, akkor még az is lehet, hogy... Hogy nem működsz tovább? Kikapcsolódsz? Igen, madám. A megértés képességének hiánya talán valami belém épített védelmi rendszer a pozitron agyam megsérülése ellen. De akkor észrevettem, hogy bármennyire fájdalmas is, iláj kollégám számára a tehetetlenség érzése mégis további erőfeszítéseket tesz a probléma megoldására. Rendkívül csodáltam őt ezért. Ezek szerint a csodálatra is képes vagy. Úgy használtam ezt a szót, ahogy az emberi lényektől hallottam. Nem tudok megfelelő szavakat az iláj kollégám viselkedése által bennem kiváltott érzelmek pontos leírására. Léteznek bizonyos szabályok, amelyek az emberi reakciókat is kormányozzák. Ösztönök, ingenek, ismeretek. Zsiszkár barátom is így gondolja, asszonyom. Szóval ismeri őket? De túl bonyolultnak is tartja az elemzéshez. Azon töpreng, hogy kifejleszthető-e valaha egy olyan pontos matematikai rendszer, amelyen részleteiben is kimerítően elemezhető az emberi viselkedés, amelyből észszerű törvényeket lehet meghatározni, hogy azokkal fejezzük ki az ilyen viselkedés szabályszerűségeit. Ételkedem benne. Zsiszkár barátom sem fűz hozzá vérmes reményeket. Véleménye szerint nagyon sok idő kell egy ilyen rendszer kidolgozásához. Inkább úgy mondanám, lettentően sok idő. Most pedig, váltott hangot Déniel, Közeledünk a földi hajóhoz. Végre kell hajtanunk a dokkolási műveleteket, azok pedig egyáltalán nem egyszerűek. Glédiának úgy tűnt, hogy a dokkolás tovább tartott, mint a földi hajó röppályájának megközelítése. Daniel egész idő alatt teljesen nyugodt maradt. Igaz, nem is tehetett volna másképpen, és biztosította őt, hogy minden ember alkotta a hajó összekapcsolható, függetlenül attól, mekkora vagy hol készült akár az emberi lények. De Dénia nem reagált rá. Az elvégzendő aprólékos műveletekre összpontosította a figyelmét. Lehetséges, hogy az összekapcsolás mindig végrehajtható, de nem minden esetben egyszerű. Glédia percről percre kellemetlenebből érezte magát. A földi emberek rövid életűek és gyorsan öregednek. Öt év múlt el az illájjal történt utolsó találkozás óta. Vajon mennyire öregedhetett meg? Milyennek tűnik majd a szemében? Képes lesz -e majd eltitkolni megdöbbenését vagy megrettenését a változás láttán? Bárhogyan néz is ki, mégiscsak ugyanaz az iláj, akihez olyan erősen fűzik a hálaszálai. De tényleg erről van e szó? Háláról? Ekkor vette észre, hogy a karja is belesajdult már, olyan erősen szorítja egyik kezével a másikat. Külön erőfeszítésébe került, hogy valamennyire ellazítsa az izmait. Érzékelte, amikor a dokkolás művelete véget ért. A földi hajó elég nagy volt hozzá, hogy lehessen saját gravitációs berendezése, s abban a pillanatban, amikor a kapcsolat létrejött, a vonzó erő kiterjedt a kisebbik hajóra is. Enyhe forgóhatást érzett, amint a padlósíkja ismét lent lett. Glédia szédülten tette meg az alig két hüvegnyi zuhanást. A ferde eséstől a térde megrudjant, és tehetetlenül nekidőlt a falnak. Némi erőfeszítéssel felegyenesedett, és közben szitta magát, amiért nem várta előre a változást, és nem készült fel rá. A dokkolás megtörtént, madame Glédia. Iláj kollégám engedélyt kért, hogy a hajónkra jöhessem. Természetesen. Jöjjön csak, Déniá! Surrogó hang hallatszott, és a fal egy része félre csúszva résnyire tárult. Előre alak lépett be rajta, mire a fal rész visszasiklott a helyére. – Iláj! – suttogta Glédia, miközben az alak felegyenesedett. Öröm és megkönnyebbülés érzése öntötte el. Úgy tűnt neki, hogy a férfi haja talán szürkébb lett valamicskét, de azért ugyanaz az iláj. Semmi más változást nem észlelt rajta, az öregedésének minden esetre semmi jelét sem. A férfi rámosolygott, és egy pillanatig úgy tűnt, hogy nyomban felfolyja a tekintetével. Azután felemelte a mutató ujját, mintha azt akarná mondani, várj, és Déni jelhez lépett. Te aztán semmit sem változtál, Szent Józafát, te vagy az egyetlen biztos pont mindannyiunk életében. Élaj, kollégám, de örülök, hogy láthatlak. Kellemes hallanom, hogy valaki kollégának szól megint, és jó volna, ha még az lennék. Most találkoztunk öt de ez az első alkalom, hogy nincs valami sürgősen megoldandó gondom. Még csak a féle nyomozó sem vagyok többé. Visszavonultam, és most bevándorló vagyok az egyik új világon. De mond csak, Dénia, te miért nem jöttél, amikor dr. Fasztorf pár éve meglátogatta a földet? Dr. Fasztorf akarta így, inkább zsiskár mellett döntött. Csalódott voltam, Déniel. Én is örültem volna, ha találkozhatom veled, iláj kollégám, de később Doktor Fasztov elmondta nekem, hogy az út nagyszerűen sikerült, tehát bizonyára helyesen döntött. Valóban sikeres volt az útja, Déniel. Előtte a föld kormánya vonakodott a telepes programban való együttműködéstől, de ma már az egész bolygó lüktetve kavarok, és milliók lelkesednek az indulásért. Még is segítséggel sincs elég hajónk valamennyiük befogadására, és a kiszemelt világok sem fogadhatják minnyájukat, mert mindegyiket át kell alakítanunk. Anélkül egyikükön sem telepedhetne meg tartósan emberi közösség. Azon, amelyikre én készülök, kevés a szabad oxigén, így egy egész nemzedéknek kell majd kupolavárosokban élnie, míg sikerül elterjeszteni a földi típusú növényzetet. Tekintetét egyre gyakrabban fordította a mosolyogva üldögélő glédia felé. Ez várható is volt, jegyezte meg Dénjel. Az emberi történelemről tanultak alapján tudom, hogy az űrlakók minden bolygóját is terraformálni kellett. Természetesen, és az ott nyert tapasztalatok alapján a művelet ma már gyorsabban végrehajtható. De megkérdem Déniel, nem maradnál -e egy kis ideig a pilóta Beszélnem kell glédiával. Készséggel, ilály kollégám! Dénjel kilépett a pilóta fülkébe vezető boltíves ajtón, miközben Béli kérdő pillantást vetett glédiára, és kezével oldalra intett. A nő azonnal megértette. A falhoz lépett, megérintett egy kapcsolót, a nyílázáró lemez hangtalanul a helyére siklott. Magukra maradtak hát, amennyire itt egyáltalán lehetett. Glédia! Átölelték egymást, és a nőnek eszébe sem jutott, hogy nem viselkeztjük. – Ha Dénia itt marad, akkor sem zavart volna bennünket. – Fizikailag nem, de lelkileg igen. Béli szomorkásan elmosolyodott. – Bocsáss meg, Glédia, de először Déni jellel kellett beszélnem. – Régebben ismered őt. Ővé az elsőbség. – Nem, nem erről van szó, de ő nem védekezhet. Ha téged megbántalak, Glédia, még orba is fákhatsz, de Déniel nem teheti meg. Ha semmibe veszem, ha elküldöm, vagy ha úgy bánok vele, mint egy robottal, akkor is kénytelen engedelmeskedni, és közben ugyanolyan hűséges marad, mint korábban. De hisz ő valóban robot, Iláj? Számomra soha, Glédia. Az eszemmel tudom ugyan, hogy csak egy gép, és nincsenek emberi értelemben vett érzelmei. De a szívemben embernek tekintem, és úgy is bánok vele. Meg is kérdezném doktor Fasztolftól, nem vihetném-e magammal, de az új telepes világokon nem engedélyezik a robotokat. – És arról nem ármodsz, Iláj, hogy engem viszel magaddal? – Oda űrlakók sem jöhetnek. – Úgy látom, ti, földiek, épp olyan zárkózók vagytok, mint mi űrlakók. Mindkét fél részéről ostobaság, de még ha normálisak lennénk, akkor sem vinnélek magammal. Nem viselnéd el azt az életet, és abban sem vagyok biztos, hogy az immunrendszeret kielégítően működne ott. Attól rettegnék, hogy vagy idő előtt elvisz egy kis fertőzés, vagy túl sokáig élsz, és tanuljon leszel a mi nemzedékeink elmúlásának. Bocsáss meg nekem, Glédia. Ugye miért, láj? Hát ezért. Azért, hogy ide hívattalak. De hiszen én örülök neki. Mindenképpen látni akartalak. Tudom. Én próbáltam elkelülni a találkozást, de miután kint voltam az űrbe, még a gondolattól is majd megszakadt a szívem, hogy nem állok meg az auróra közelében. De így sem igazán jó, Glédia. Ez újabb kényszerű búcsúszkodást jelent, ami épp olyan keserves számomra. Ezért nem is írtam neked sohasem. Ezért nem próbáltalak soha elérni hiperhullámon. Biztosan elgondolkodtál rajta, miért van így? Nem igazán. Ennyit értek veled, hogy nem lett volna értelme, csak mérhetetlenül megnehezítette volna a helyzetet. Én mégis sokszor írtam neked. Tényleg? Soha sem kaptam egy levelet sem. Nem is adtam fel őket. Mihest megírtam, rögtön meg is szemmisítettem mindet. De miért? Azért, Iláj, mert az auróra és a föld között nem járhat magánposta anélkül, hogy át nem menne a cenzúra kezén, is. némelyik levelemben olyasmiket írtam, amit senki más nem láthatott. Ha pedig te írtál volna nekem, biztos hírthatlak felőre, hogy még a legártatlanabb levelet sem jutott volna el hozzám. Ezzel magyaráztam, hogy nem kapok tőled semmiféle üzenetet. Most miután tudom, hogy nem voltál tisztában a helyzettel, rendkívül örülök, hogy nem követted el ezt az ostobaságot és nem próbáltál kapcsolatot teremteni velem. Magad is biztosan félreértetted volna, miért nem válaszolok sohasem. És most hogyan láthatlak – Biztosíthatlak felőle, hogy nem törvényesen. Dr. Fasztor magánjaktát használom, így a határőrök akadékoskodás nélkül átengednek. Ha ez a holyó nem az övé lenne, biztosan megállítanak és visszaküldenek. Azt gondoltam, ezt is tudod, és ezért léptél kapcsolatba inkább vele, és nem közvetlenül velem. – Nem tudtam semmiről, csak ültem itt a kettős tudatlanságban, ami lám a biztonságomat jelentette. Sőt, hármasban, hiszen a közvetlen hiperhullám kombináció sem ismerem, és a Földön nem volt rá lehetőségem, hogy komplikációk nélkül megszerezze. Magánúton semmit sem tehettem, hiszen így is túl sok pletyka foglalkozott már a kettőn kapcsolatával galaktika szerte. Különösen annak az ostoba hiperhullám drámának köszönhetően, amit a szoláriai helyzetről sugároztak az alacsony adósávban. Máskülönben biztosan megpróbáltam volna, ebben biztos lehetsz, Dr. Fasztolf kódját viszont ismerem, és amint az Aurora körüli pályára álltam, azonnal kapcsolatban léptem vele. – Akárhogy is történt, most itt vagyunk. Glédia ezzel letelepedett a fekvőhelye szélére, és a férfi felé nyújtotta a kezét. Béli megragadta, és maga is le akart ülni egy fél lábbal közelebb zsámoly félére, de Glédia erősen húzta őt maga felé, mire mellé huppant a heverőre. – No, és te hogy vagy, Glédia? Nagyon jól, és te, hm, Megöregettem. Éppen három hetet töltöttem be az ötvenediket. Ötven év az nem olyan. Egy földi ember számára ez már öregség. Tudod, milyen rövid életűek vagyunk mi? De ötven év, még a földének sem sok. Semmit sem változtál. Hm, ez kedves tőled, de én nagyon jól tudom, hol szaporodtak meg a nyavajáim. Glédia? Tessék, Iláj? Ezt meg kell kérdeznem. Te és Santidis Gremionis, hogy? Ő a férjem. Látod, megfogadtam a tanácsodat. No és hogyan vád be? Egészen jól, az életünk kellemes. Nagyon jó. Remélem tartós is lesz a dolog. Semmi sem tart el évszázadokig, Iláj, de évekig, sőt, lehet, hogy évtizedekig is talán, igen. Gyerekek? Még nincsenek hanem a te családod hogy van én nős kedvesem, a fiad, a feleséged? Bentley két éve költözött el egy telepes világra. Tulajdonképpen hozzá igyekszem. Azon a bolygón tisztségviselő, ahová éppen tartok. Még csak 24 éves, de lám már is megtalálta a helyét. Meg lehet, méltóságodnak kell majd szólítanom őt. Legalábbis nyilvánosan. szerű és béli asszony, ő is veled tart? Jesse? Nem, ő soha sem hagyná el a Földet. Mondtam neki, hogy jó ideig még kupola városokban laknánk, ahol a körülmények nem sokban különböznének a Földitől. No persze, jóval kezdetlegesebbek. Azért idővel még megváltozhat a véleménye. Miután letelepettem ott, megpróbálom megteremteni a lehető legkényelmesebb körülményeket, aztán megkérem Bentlit, menjen le a Földre, és hozza utánunk őt. Akkora biztosan elég magányosnak érzi majd magát, és szívesen jön hozzánk. Majd meglátjuk. – És közben te is egyedül leszel? – A hajón van még, vagy száz bevándorló, szóval igazán nem vagyok egyedül. Béli önkéntelenül a pilóta fülke felé pillantott, mire Glédia így szólt. – Na, persze, nem számítva Déni akit itt elválaszt tőlünk az az ajtó is, aki végül is robot, bármennyire emberként gondolsz is rá, és bizonyára nem csak ezért akartál találkozni velem, hogy elbeszélgessük egymás családjáról. – Viszont ők ott vannak a dokkoló Zsili túloldalán, máskülönben én is egyedül vagyok itt. Béli ünnepélyesen csak nem izgatottan reagált. – Arra nem kérhetlek, hogy… – Akkor én kérlek. Ezt a heverőt ugyan nem szexuális együtt tervezték, de remélem vállalod a kockázatot, hogy esetleg lehessen róla. Glédia, én egy pillanatig sem tagadom, hogy... Ó, éláj, ne kezdj most hosszú értekezésbe csupán a földi erkölcseid követelményeinek kielégítése miatt. Én az aurórai szokásoknak megfelelően kínálom föl magam neked, Természetesen jogod van visszautasítani, ami ellen nekem nem lehet semmiféle kifogásom, attól eltekintve, hogy mégis határozott kifogásom lenne ellene. Az a véleményem, hogy a visszautasítás joga eltéren csak az auróraiakat illeti meg. Egy földi embertől nem fogadhatom el. Én sem vagyok többé földi ember, Glédia. Még kevésbé fogadhatom el egy szerencsétlen kivándorlótól, aki éppen egy barbár bolygó felé igyekszik, ahol hosszú évekig valami kupola alatt lapulhat majd. Iláj, eddig is olyan kevés időnk volt egymásra, és e pillanatban is nagyon kevés van is, és, és lehet, hogy többé sohasem sem láthatlak. Ez a lehetőség olyan váratlanul adódott, hogy kozmikus méretű büntény lenne elszalasztani. Valóban kívánsz egy ilyen öreg embert, Glédia? – Valóban azt kívánod, illáj, hogy könyörögjek? – De úgy szégyellem magam. – Akkor csukd be a szemed. – Úgy értem, valóban magam, a leépülő testi állapotom miatt. – Akkor szenvedj. A magadról alkotott vélesző véleményedhez nekem semmi közöm. Ezzel szorosan átölelte a férfit, miközben a ruhája teljes hosszában szétnyílt. Glédia egész seregnyi dolgot érzékelt egyszerre. Átérezte az állandóság csodáját, mivel szemében Iláj pontosan ugyanolyan volt, mint az előtt. Az öt éves szakadék nem változtatott a dolgokon, és még csak nem is az emlékezés által fölszított ragyogás bűvéletében élt. Iláj ugyanaz a férfi volt. Tudata ugyanakkor a különbségeket is jelezte. Megerősödött a véleménye, hogy Santiris Gremionis minden látható hiba nélkül, egészében valahogy hibás. Santiris kifinomult volt, kedves, észszerű, kellőképpen értelmes és mégis lapos. Hogy mi által olyan, még nem tudta volna elmondani, de bármit tett vagy mondott nem villanyozta föl annyira, mint Béli, még ha nem is tett vagy mondott éppen semmit. Béli akkora szerint is idősebb volt, testileg pedig sokkal öregebb. Nem is olyan jó képű, mint Szantirix, és ami a leglényegesebb, Béli körül mindig ott lebegett az enyészet lehellete, a földi ember gyors öregedésének és rövid életének baljós légköre. És mégis, tudatában volt a férfiak vakságának, amint Eli tétován közeledett hozzá, mit sem sejtve az általa rágyakorolt hatásról. Fájón érzékelte a hiányát, amikor bement búcsúzni Danielhez, hogy a gépember legyen az utolsó, ahogy ő volt az első is. A földi emberek féltek a robotoktól, és gyűlölték őket, de Eli, bár tökéletesen tisztában volt Déniel robot voltával, mégis élő személyként bánt vele. Az űrlakók ezzel szemben pedig szerették a robotokat, és nehezen boldogultak volna nélkülük, sohasem gondoltak rájuk másképp, mint gépekre a legélénkebben pedig az idő múlását érzékelte. Hajszál pontosan tudta, hogy három óra és húsz perc múlt el azóta, hogy Iláj belépett Hanfasztorf kis hajójának terébe, és azzal is tisztában volt, hogy nem sokkal több idejük maradt hátra. Minél tovább maradt távol az Aurora felszínéről, és minél hosszabb ideig kerint körülötte Béli hajója, annál biztosabb, hogy valakinek végül feltűnik. Vagy ha már is észrevették, és ez nagyon is valószínű, annál biztosabban kelti föl valaki kíváncsiságát, aminek vizsgálat lehet a következménye. Akkor pedig fastolf találja magát veszedelmesen kellemetlen helyzetben. Béli előbújt a pilót fülkéből, és szomorú pillantást vetett a nőre. – Most mennem kell, Glédia. – Tudom jól. – Déniel majd gondot visel rád. A barátod is testőröd lesz egyszerre, és te is légy az ő barátja. Az én kedvemért. De azt akarom, hogy igazából zsiszkárra hallgass. Legyen ő a tanácsadód. De miért, Iláj? Nem vagyok benne biztos, hogy igazán kedvelem. À, nem is kérem tőled, hogy kedved. Azt tartom fontosnak, hogy megbíz benne. De miért, ilály? Azt nem mondhatom meg neked, ebben viszont nekem kell hinned. Egymás szemébe néztek, de egyikük sem szólt többé semmit. Mintha a hallgatás megállíthatná az időt, általa megragadhatnák, és mozdulatlanná tehetnék a másodperceket. De nem bírták sokáig. Béli szólalt meg elsőként: Nem bánod, hogy... Ugyan, hogy bánhatnám. Mikor lehet, hogy többé, sohasem láthatlak. Béli már szóra nyitotta a száját, de a nő kicsiny összeszorított öklét a szájára tapasztotta. Ne hogy fölöslegesen, biztosan nem látlak többé. És így is lett. Többé nem látta. Soha. Fájdalmas utazás volt számára, míg az évek kihalt pusztáján át ismét visszaküzdötte magát a jelenbe. És soha többé nem láttam. Soha. Oly sokáig elzárkózott ezektől a keserédes emlékektől, amelyek most teljes erővel rontottak rá. Inkább keserűen, mint édesen, mivel találkozott ezzel a Mandamussal, csak azért, mert Zsizkár megkérte rá, neki pedig meg kellett bíznia a Zsizkár tanácsában. Ez az ő utolsó kívánsága volt. A valóságra összpontosított. Vajon mennyi idő múlhatott el? Mandamus hideg tekintettel rá. A reagálásából, madame Glédia, arra következtetek, hogy igaz. Szavakkal ilyen egyértelműen ki sem mondhatta volna. Mi igaz? Miről a csag maga? Az, hogy találkozott az Iláj Béli nevű földi emberrel öt évvel annak az aurórán tett látogatása után. A hajója itt keringett a bolygó körül. Ön fölment hozzá, és megközelítőleg akkor volt vele, amikor a fia megfogant. Miféle bizonyítéka van erre? Az eset nem maradt teljesen titokban, asszonyom. A földi ember hajóját bemérték akkori pályáján, Fasztóf szintén, amint feléje repült. Rögzítették a dokkolást is. Nem maga Fasztóf tartózkodott a fedélzetén, s ebből arra következtettek, hogy ön utazhatott rajta. Doktor Fasztóf befolyása azonban elég erősnek bizonyult ahhoz, hogy a tények ne kerüljenek nyilvánosságra. Nos, ha nincsenek nyilvános adatok, akkor nem is bizonyítható. Ne feledjük, hogy dr. Amadíró életének utóbbi kétharmadát, főleg azzal töltötte, hogy árgus szemmel figyelje dr. Faszolf minden mozdulatát. Mindig akadtak olyan kormányhivatalnokok, akik szívvel-lélekkel támogatták Dr. Amadíró politikáját, hogy a galaxis tartsuk fönn az őrlakók számára, és ezért azonnal beszámoltak neki mindenről, amiről úgy vélték, hogy tudni szeretné. Dr. Amadíró így szinte abban a pillanatban értesült az ön kis kirándulásáról, amint ez megtörtént. Ez még mindig nem bizonyíték. Egy beosztott kis hivatalnok korrupt tájékoztatása egyéb alátámasztás nélkül nem számít. Amadíró azért is nem tett semmit, mert tudta, hogy nincs a kezében bizonyíték. Olyan a valóban nem volt, amelynek alapján akár csak kihágással is vádolhatott volna bárkit. Olyan sem, amelyel Fasztófnak okozhatott volna kellemetlenséget. Ahhoz viszont éppen elegendő, hogy rólan feltételezze. Béli leszármazottja vagyok, és ezért derékba törje a pályámat. Nos, nem kell többé aggódnia. A fiám Szántiris Gremionis, egy igazi aurórai gyermeke, és ön Gremionisnak ettől a piától származik. Győzzöm meg rólam, Adam. Semmi többet nem kérek öntől. Bizonyítsa be, hogy felszállt arra a hajóra, órákat töltötte kettesben azzal a földi emberrel, és egész idő alatt csak beszélgettek. Talán politikáról, a régi szép időkről és közös barátaikról. Mulatságos történetekkel szórakoztatták, de egy újjal sem érintették meg egymást. Győzzöm meg erről! Hogy mi ott mit csináltunk, nem számít egy szóval. Iméljen meg a gónyolódásától. Amikor ott találkoztam vele, már terhes voltam az akkori férjemtől. Egy három hónapos magzatot, aurórai magzatot hordoztam a méhemben. És ezt bizonyítani is tudja? Ugyan. Miért kellene bizonyítanom? A fiam születésének dátumát hivatalosan bejegyezték, a madíró pedig biztosan ismeri a földi emberrel történt találkozásomét is. Akkor közölték vele, amint már említettem, de azóta már csak nem húsz évtizedtelt el, és nem emlékszik rá pontosan. Az az esemény nem volt följegyzése méltó, ezért nem is tekinthető hivatkozási alapnak. Doktor Amadíró inkább abban hisz, hogy ön a fia születése előtt kilenc hónappal találkozott a földi emberrel. Hat hónappal. Bizonyítsa be. Szavamat adom rá. Nem elegendő. Nos, ebben az esetben, Daniel, te ott voltál velem, mikor találkoztam Iláj Pontosabban 173 nappal a fia születése előtt, Madame Glédia. Ez pedig kevesebb, mint hat hónap a fiam születése előtt. Nem elegendő. Daniel emlékezetet tökéletes, ami könnyen bizonyíthat, és egy robot tanúvallomását bármelyik aurorai bíróság elfogadja. Ez nem bírósági ügy, és nem is lesz az. Daniel emlékezete pedig mit sem számít dr. Amadíró számára. Daniel dr. Fasztóf alkotása, és vagy két évszázadig az ő szolgálatában is állt. Nem tudhatjuk, milyen változtatásokat hajtott végre rajta, vagy milyen utasításokat kapott Déniel a Doktor Amadíróval kapcsolatos adatokra nézve. Akkor maga vonja le a következtetést, ember! A földiek genetikailag nagyon eltérnek tőlünk. Valójában már kétfajt alkotunk. Közös utódaink lassan nem is lehetnek. Ez nincs bizonyítva. Nos, akkor is léteznek a genetikai följegyzések. Darrellről minden esetre készültek, Szentirixről is. Hasonlítsák össze őket, amennyiben nem az én volt férjem az apja, a genetikai eltérések azonnal kimutatják. A genetikai adatbankhoz nem férhet hozzá akárki, ezt ön is jól tudja. Amádíró nem sokat törődik ilyesféle erkölcsi megfontolásokkal. Elég befolyásos hozzá, hogy illegálisan is megszerezze őket, vagy talán attól fél, hogy megszáfolják a föltevését. Bármi is az okamada, semmiképpen sem sértené meg egy aurórai személyiségi jogait. Akkor hát menjen ki az űrbe, és hulladjon meg a vákumban. Ha maga a madírója nem hagyja meggyőzni magát, az már nem az én dolgom. Magát minden esetre remélem meggyőztem, és hogy ezt hogyan oldja meg a madíróval, az már a maga feladata. Ha nem képes rá, és a pályáján emiatt nem halad úgy előre, ahogy szeretné, kérem fogadj el, hogy ehhez nekem már határozottan semmi közöm. Egyáltalán nem lett meg, nem is vártam többet. Ami azt illeti engem valóban meggyőzött, csak abban reménykedtem, hogy ad majd valami bizonyítékot, amivel amadírót is meggyőzhetem. De nem tette meg. Glédia megvetően megvonta a vállát. Akkor más eszközhöz kell nyúlnom. Örülök neki, hogy ilyenekkel is rendelkezik. Én magam is, mormolta Mandamus olyan halkan, mintha attól tartana, hogy valaki más is meghalhatja. Nagyon is haték, hogy eszközök állnak ezeken kívül is rendelkezésemre. Nagyon jó. Javaslom, hogy próbálja megzsarolni Amadirót, igen, csak lenne mivel. Ne legyen ostoba. Most pedig elmehet. Azt hiszem, éppen annyi részem volt magából, amennyit hajlandó vagyok elviselni kifelé a házamból. Várjon! Már az elején említettem, hogy két ok vezérelt ide. Az egyik személyes, a másik államügy. Túl sok időt áldoztam az elsőre, de öt percre mindenképpen szükségem van még a másodikhoz is. Semmivel sem adok többet öt percnél. Valaki más is találkozni óhajtönnel. Egy földi ember. Vagy legalábbis az egyik telepes bolygó polgára, aki földi emberektől származik. Mondja meg neki, hogy sem földi emberek, sem telepes leszármazottaik nem tartózkathatnak az aurorán és küldje el, miért kellene nekem találkoznom vele. Az utóbbi két évtized során, asszonyom, sajnos némiképpen megváltoztak az erőviszonyok. Ezeknek a földieknek ma már több világok van, mint nekünk, a lélekszámok pedig mindig is jóval nagyobb volt. Ha jójuk is több van, ha nem is olyan fejlettek, mint a mijeink. Viszont rövid életük és rendkívüli termékenységük következtében úgy tűnik, sokkal inkább készek a halára, mint mi. Az utóbbit nem hiszem el. Miért nem? Nyolc évtized, mégiscsak kevesebb, mint negyven. Mindenképpen sokkal udvariasabban kell bánnunk velük, mint Iláj idejében. Sokkal udvariasabban. Ha önt ez megnyugtatja, a mai helyzet éppen dr. Fastolf politikájának következménye. Kiről beszél tulajdonképpen? A kénytelen udvariasabban bánni a telepesekkel talán? Nem, maga a tanács. Tehát a tanács szószólójaként van itt? Nem hivatalosan, de megkértek rá, hogy a formaságok mellőzésével tájékoztassam önt a dologról. És ha találkozom ezzel a telepessel, akkor mi van? Különben is. Milyen ügyben óhajt tárgyalni velem? Éppen ez az, amit mi sem tudunk, madam. Arra számítunk, hogy majd ön tájékoztat bennünket róla. Más szóval, találkozik vele, megtudja, mit óhajt, és nekünk is beszámol róla. Ki ez a nekünk? Amint már említettem, a tanács. A telepes ma este érkezik ide az ön házához. Úgy látom, maga szerint nincs más választásom, mint hogy elfogadjam ezt az informátori megbizatást. Manda musz fölállt, jelezve, hogy a maga részéről végzett a küldetésével. Ne tekintse magát, besugónak, ennek a telepesnek semmivel sem tartozik. Egyszerűen beszámol a kormányának, ahogy az bármilyen lojális aurórai polgártól elvárható önként, sőt, szívesen. Biztos ön sem óhatja azt a benyomást kelteni a tanácsban, hogy szoláriai születése fogyatékossá teszi aurórai hazafiságát? Uram, én négyszer annyi ideje vagyok auróra polgára, mint amennyit ön egyáltalán élt idáig. Kétségtelen. Mégis, szolárián született és nevelkedett. Ennél fogva ön szokatlan rendellenes. Egy külföldi születési aurórai, amit nem olyan könnyű elfelejteni. Annál is inkább így van, mivel ez a telepes is éppen azért akart mindenkinél jobban önnel találkozni itt az aurórán, mert a Solárián született. Ez honnan tudja? A föltételezés megalapozott. Csak a szoláriai nőként emlegeti önt. Kíváncsiak vagyunk rá, miért jelent neki ez bármit is, különösen most, hogy a szolária többé nem létezik. Kérdezzék meg tőle? Jobban szeretnénk öntől megtudni, miután ön megkérdezte. Most metják kérnem, hadd távozzam. Köszönöm a fogadtatást. Nagyobb örömmel bocsátom el, mint amekkorával fogadtam. Mandamus a bejárathoz vezető folyosó felé lépett, robotjai szorosan a nyomában. Mielőtt kilépett volna a helységből, megállt és visszafordult. Hm, csak nem elfelejtettem. Mit? A telepesnek, aki találkozni óhajtönnel, valami különös véletlen folytán béli a család neve.